Псалом 45 Із мого серця гарне слово лєця. Я мовлю, цареві моя пісня, Язик мій тростинка скорописця. Найкращий ти навроду між людськими синами, Краса розлита на устах у тебе. Тому-то Бог благословив тебе по віки. Опережи твій стан мечем, о витязю, Твоєю славою і красою. Щасливо їдь верхи за вірність і за правду, І хай навчить тебе приславних діл твоя десниця. Стріли твої гострі, народи коряться тобі, І царських ворогів серце – Вмліває «Престол Твій, Боже, по віки вічні, берло правоти, то берло царства Твого. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав Тебе Бог, Бог Твій, миром радості над друзями Твоїми. Миром, алоє та касією пахнуть Твої шати». В палацах і слонової кості струни тебе звеселяють. Царські дочки, тобі назустріч. Праворуч тебе стоїть цариця в золоті офірським. Слухай, дочко, глянь, прихили твоє вухо і забудь народ твій і дім батька твого. І цар жадатиме краси твоєї, бо він твій пан, і йому кланяйся». І дочка Тирська з дарами приходить. Твоєї ласки запобігають богатирі народу. Уся прибрана пишно входить царівна. Золотом ткані її шати. У різнобарвно гаптованих шатах ведуть її до царя. За нею йдуть дівиці, її другині проводять її. Серед веселощів і радості їх уводять. І вони входять у царський палац. Замість твоїх батьків будуть твої діти. По всій землі ти зробиш їх князями. Я буду згадувати твоє ім'я від роду і до роду. Тим прославлятимуть тебе народи повіки вічні».